Спокусу. У бібліотеці робін шукала відомості про Чорногорію. Більше двох століть читала вона. Чорногорці воювали з турками та албанцями, бачачи в цій боротьбі чи не священний обов'язок чоловіка. Звідси їх репутація гордих войовничих, не схильних до праці. А в його остання якість служить об'єктом постійних глузувань. Про які два століття йшлося, вона так і не зрозуміла. Вона читала про правителів, єпископів, війни, замахи, а також про найбільший поетичний твір, створений сербською мовою, епічної поеми Гірський вінець, написаний Владикою Чорногорії, прочитане не трималося в голові, запам'яталася лише одна реальна назва Споконвічна вічна назва Чорногорії Чорна гора. Тільки вимовити це вголос було їй не під силу. Вона розглядала карти, знайшла на них цю державу, і то було нелегко, але за допомогою лупи вдалося розібрати назву великих міст. Біловичі серед них не було видно річок Морачі та Татари, затушованих гірських ланцюгів, які, здавалось, заполонили все крім долини Зети. Її потяг до таких розвиток було важко пояснити, та Робін не намагалася знайти їм пояснення, хоча звичайно її присутність у бібліотеці і захопленість читанням не залишилася поза увагою. Напевно, головна її мета частково досягнута довести, що Данило з якихось реальних місць, із реальним минулим, усвідомити, що всі ці назви знайомі йому з дитинства, що історію цього краю розповідали йому у школі, що він відвідував ці місця дитиною або підлітком. А може він і зараз був десь там. Торкаючись пальцем друкованих літер, вона ніби торкалася того місця, де він знаходився. З книг і діаграм вона спробувала дізнатися хоч щось про годинникову справу, але тут зазнала невдачі. Він увесь час залишався поряд із нею. З думкою про нього вона прокидалась, думала про нього у хвилину затище на роботі. Під різдво їй прийшли на думку образи православної церкви, про які вона читала. Бородаті священики у золотих рясах. Свічки, ладан і скорботні пісня співи незрозумілою мовою. Морозні дні та крижана кірка озера нагадували їй про зиму в горах. Вона відчувала себе покликаною для контактів із цим вражаючим куточком світу, покликаною для іншої долі. Такі слова вона вимовляла лише наодинці із собою. «Доля – коханий». «Чи не коханець?» «Коханий». Іноді їй згадувалось, з якою скупою недбалістю він говорив про можливість в'їзду та виїзду. І вона за нього боялась, уявляла, що його втягнули у темні справи, кіношні змови та небезпечні авантюри. Добре, мабуть, що вони домовились не писати листів. Її життя перетворилося б на суцільну муку, творення та очікування. «Писати та чекати» чекати та писати, і, звичайно ж, турбуватись, коли немає листів. Тепер вона мала що носити з собою. З нею завжди було особливе сяйво. Воно осяювало її тіло, голос усі її знання. Тепер вона по-іншому ходила і по-іншому посміхалась, але до пацієнтів ставилась з особливою ніжністю. Їй приносило задоволення думати лише про щось одне за раз, і вона користувалася цим, коли виконувала непримітні обов'язки або вечеряла із Жоаною. Гола стіна, смужки світла, що пробивалися крізь жалюзі, жорсткий журнальний папір. Замість світлин старомодні мальовані ілюстрації. Грубий фаянсовий горщик із жовтою облямівкою по краю, в якому він подавав бівстроганов шоколадний ніс та сильні ноги юнони, прохолодне повітря вулиць, аромат міських квітів, вздовж річки ліхтарі, у яких миготять і в'ються миріади дрібних мушок. У неї обірвалось і завмерло серце, коли він прийшов з квитком. А після цього прогулянка, розмірений крок, спуск із платформи на гравії, через тонкі підошви туфель Гострі камінці боліче впивались у ступні. Скільки Бробін не прокручувала у голові ці картини, вони нітрохи не тьмяніли. Спогади і тонка вишивка цих спогадів лише залишали глибший слід. Наша зустріч це дуже важливо так, так. А коли настав червень, вона забарилась чи не обрала п'єсу, не замовила квиток. Зрештою, вона вирішила, що найкраще орієнтуватись на річницю їхнього знайомства, на той же день, що і минулого року. Цього дня давали «Як вам це сподобається?». Їй навіть спало на думку відразу вирушити на Дауні-стріт і не ходити в театр. Все одно думки її через нетерпляче хвилювання будуть зайняті зовсім іншим. Але через «Забобони» Вона боялася порушити цей хід речей. Купила білет і здала зелену сукню у хімчистку. З того самого дня вона його не одягала, але хотіла, щоб воно виглядало бездоганно свіжо і як нова. Того тижня прасувальниця у хімчистці кілька днів не виходила на роботу через хворобу дитини. Але Робін запевнили, що вона ось-ось з'явиться і до ранку неділі сукня буде готова. «Я помру», – сказала Робін, – «я помру, якщо сукня не буде готова до завтрашнього дня». Її погляд ковзнув у бік Джани та Віларда, які грали в карти. Вона так часто бачила їх у цій позі, а тепер, можливо, більше не побачить їх ніколи. Які ж далекі вони були від напруги і рішучості, від ризику, якого зазнавало її життя». Сукня виявилась неготовою. Дитина все ще хворіла. Робін хотіла взяти сукню додому і відгладити самостійно. Але подумала, що в такому хвилюючому стані тільки все зіпсує. Тим більше, що Джана неодмінно стоятиме над душею. Робін помчала в центр міста, в єдиний відкритий магазин одягу, де їй, схоже, посміхнулася одача. Вона знайшла зелену сукню, яка теж сиділа, як влита. Теж без рукавів, але все скроє на попрямій нитці. До того ж, зелений колір був ближчий до лайму, а не до авокадо. Продавщиця почала доводити, що це наймодніший колір року, як і приталений силует. Пишні спідниці та дрібні защепи відійшли у минуле. За вікном потяга розпочався дощ а у Робін навіть не було парасольки. Навпроти сиділа знайома жінка. Кілька місяців тому їй у лікарні видаляли жовчний міхур. У Стратфорді жила її заміжня дочка. Жінка була з тих, хто думає, що двоє малознайомих людей, які їдуть у те ж саме місце, неодмінно повинні розмовляти. «Донька мене зустріне», – сказала вона. «Ми вас підвеземо. Лі як із відра». Коли вони зійшли у Стретворді, дощ уже скінчився, визирнуло сонце, а у повітрі стало тепло. Однак Робін нічого не залишалося, крім як сісти в автомобіль. На задньому сидінні вона була затиснута між двома дітьми, що поїдали фруктовий лід на паличці. Лише дивом вони не закапали її сукню апельсиновою та полуничною жижею. Вона не дочекалася закінчення вистави. У залі, де працювали кондиціонери, її пробирав холод, бо на ній була зовсім тонка сукня без рукавів. А може просто від хвилювання. Вибачаючись, вона протиснулася повз глядачів, піднялася сходами до проходу, вийшла в освітлене денним світлом фоє. На дворі знову лив дощ. Опинившись одна, у жіночій кімнаті саме в тій, де залишила сумочку. Робінс спробувала щось зробити з волоссям. Волога знищила пишну зачіску, заради якої волосся було з вечора накручене на бігуді. Тепер на обличчя падали клапчасті чорні кучерики. Даремно вона не захопила собою лак для волосся. Тепер залишилося тільки зачесати пасма назад. Коли вона вийшла з театру, дощу вже не було. У калюжі виглядало сліпуче сонце. Час. У неї підгналися ноги, як бувало у школі, коли її викликали до дошки вирішити приклад чи читати на пам'ять вірш. Дорогу Дауні-Стріт вона дійшла надто швидко. За кілька хвилин її життя обіцяло круто змінитись. Вона не була готова до такої зміни, але і чекати більше не могла. У двох кварталах попереду виднілася ця дивна хатинка, що підпиралася з обох боків респектабельними магазинами. Ближче, ще ближче. Перед нею зісяє відкритий дверний отвір, як і в більшості сусідніх магазинів. Деякі з них могли похвалитись кондиціонерами. Перешкодою була лише розсувна ширма від мух. Дві сходинки вгору і ось вона біля входу. Дверця та ширму відсувати не стала, чекала, коли очі звикнуть до напівтемряви, щоб не спотикнутися всередині. Він сидів за прилавком біля робочого столу, освітленою голою лампочкою. Чаклував над якимось годинником, повернувшись у профіль до входу. Вона побоялась побачити у ньому зміни. Вона навіть боялася, що погано запам'ятала його або що на нього вплинула Чорногорія, змусила інакше підстригтись, відпустити бороду, але ні, він залишився собою. Яскраве світло лампи, що падало йому на голову, освітлювало все той же їжачок волосся, що поблискував сивиною в переміж із рижиною. Потужна, трохи сутула спина, закочений рукав, що оголяв рукою з м'язами». Вираз зосередженості, захопленості, милування механізмом за своєю справою. Саме таким він їй і запам'ятався. Хоч вона жодного разу не бачила його за роботою. Скільки разів вона уявляла, як він переведе на неї погляд? Ні. Робін вирішила не входити. Вона хотіла, щоб він підвівся, підійшов, сам відсунув ширму. І вона його гукнула. «Даніель!» В останній момент посоромилась вимовити Данило, щоб не помилитись у вимові незнайомих звуків. Він не почув, а можливо не зміг відразу відірватись від роботи. Потім підняв погляд, проте не на Робін, мабуть шукав щось потрібне. Але краєм ока її помітив. Обережно сунув у бік якісь деталі, відштовхнувся від столу, знехотя підвівся… Їй назустріч. І трохи кивнув. Її рука вже була готова взятися за ширму. Робін чекала, що він заговорить. Але ні. Він ще раз кивнув головою. Занепокоївся. Зупинився, як укопаний. Відвів очі, оглянув магазин, ніби чекав від нього підказки чи допомоги. Про повторний погляд на її обличчя він здригнувся і мимоволі а може і ні, оголив передні зуби. Наче злякався її приходу, відчув небезпеку. А Робін приросла до місця. Все ще сподівалась, що це якийсь жарт, гра. Тепер він знову сіпнувся в її бік, наче прийняв якесь рішення. Більше він на неї не дивився, але з рішучістю, як їй здалося з огидою, взявся за ручку відчинених середину. Дерев'яних дверей І зачинив їх перед носом у Робін То був шок Робін із жахом зрозуміла, що сталося Він вчинив так, як було найпростіше Щоб не пояснювати, не виправдовуватись Щоб позбавити себе її потрясіння від жіночої істерики Від образ і можливих сліз Сором, пекучий сором, нічого іншого вона не відчувала Жінка, більш впевнена в собі, досвідчена, могла б і в люті кинутись геть. Та плювати на нього. Робін чула, як одна знайома з роботи відгукувалась про чоловіка, який її покинув. Усі чоловіки – паскуди. Вона трималася так, ніби не здивувалась. Робін у глибині душі теж не здивувалась і звинувачувала лише себе. Минулого літа треба було розуміти, що ці прощання та обійми на вокзалі – не більше, ніж дурниці. Непотрібні подачки, неприкаяні дівчині, яка на одинці швенділа по театрах і втратила сумочку. Мабуть, він, не дійшовши додому, покаявся, що її обіграв, і молився, щоб вона не сприйняла це всерйоз. Не виключено, що він привіз із собою з Чорногорії дружину – яку ховав у квартирі на горі. Недарма ж він так занепокоївся. Його навіть пересмекнуло. Якщо він і згадував про Робін, то лишень від страху, що вона вчинить саме так, як вчинила, піддалася своїм незрозумілим мріям і почала будувати ідіотські плани. Напевно, жінки стільки разів кидалися йому на шию, що він придумав, як їх позбуватись. Ось і показав і як це робиться. Краще жорстоко, ніж добре. Без вибачень, без пояснень, без обіцянок. Прикинутись, що не впізнаєш, а якщо не допоможе, зачинити двері, викликати до себе ненависть і що швидше, то краще. Хоча з деякими доводиться попітніти. Це ж точно. Ось вона, наприклад, розплакалась, поки йшла вулицею Примудрялася ховати сльози, але на стежці біля річки розплакалась. Самотній чорний лебедь, ті ж самі качині сімейства, виводки каченят і кракаючі батьки, сяючи відблиски на воді. Не треба рятуватися втечею краще тримати удар. Якось піддасишся і ще раз отримаєш ножем у груди. Нині без затримки. Зазначила Джоана. «І як спектакль?» Я до кінця не додивилась, тільки увійшла до театру, як мені в око потрапив величезний жук. Я все моргала і моргала, але так його і не позбулась. Довелося йти в туалет та вимивати. Частково витягла рушником, а потім стала витирати обличчя і в інше око занесла». Тож я дивлюсь, у тебе очі червоні. Ти прийшла, а я собі думаю. Ну, ревіла в театрі не інакше, П'єса, мабуть, була сумна. Сполосне обличчя солоною водою. Та я так і збиралась. Багато чого вона збиралась чи не збиралася зробити. Ніколи більше не їздити у Стретфорд. Ніколи не тинятись тими вулицями і не ходити в театр. Не носити зелених суконь. Ні кольору лайма, Ні авокадо. Уникати будь-яких звісток із Чорногорії, Що втім не складно. Частина друга. Настала справжня зима. Озеро замерзло майже до хвилерізу. Лід шорсткий. Робітники згортають різдвяну ілюмінацію. Зафіксовано випадки грипу. Від ходьби проти вітру у людей сльозяться очі. Багато жінок Одягнулися в зимову уніформу, ватяні штани та лижні куртки. А робін ні. Вона виходить з ліфта на четвертому, останньому поверсі лікарні. У довгому чорному пальті сірій вовняній спідниці та бускові блузці, її густі, прямі чорні, як смола волосся, спадають на плечі у вухах крихітні діамантики. Зараз, як і раніше, помітно, що багато найпривабливіших і найдоглянутіших жінок у місті незаміжні. Тепер вона може не носити сестринський халат, оскільки працює на півставки і тільки на цьому поверсі. Сюди можна піднятися звичайним порядком, ліфтом, а ось спуститися важче. Щоб тебе випустили, чергова медсестра має натиснути на таємну кнопку. Це психіатричне відділення, хоча його не часто так називають. Вікнами, як і помешкання Робін, воно виходить на озеро, за що його і прозвали Сансет готель а хто старший, називають його Роял-Йорк. Пацієнти тут тимчасові, хоча для деяких тимчасове перебування повторюються раз у раз. Ті, чиї галюцинації, абстенції та депресії – набувають постійного характеру, лежать не тут, а в будинку хроніків. Офіційно кажучи, в психоневрологічному інтернаті, розташованому в передмісті. За 40 років містечко не так розрослось, скільки змінилось. У ньому з'явилися два торгові центри, хоч і магазини на площі, аби як виживають. На відшибі збудовані нові корпуси. Житло для людей похило віку а дві великі старі будівлі на озері переробляють під багатоквартирні будинки. Робін пощастило вселитись до одного із них. Будинок на Айзек-стріт, де колись жили вони з Жуаною, обробили ваніловим пано. Тепер його займає Агентство нерухомості. Будинок Вілларда залишився більш-менш у колишньому вигляді. Кілька років тому Віллард переніс інсульт. Але відновився. Щоправда, ходить тепер із двома тростинками. Поки він лежав у лікарні, Робін постійно його відвідувала. Він не втомлювався повторювати, якими вони були добрими сусідами і як гарно бавили час за грою в карти. Джоанна померла 18 років тому. Робін продала будинок, щоб не мучитись старими спогадами. До церкви вона більше не ходить і не спілкується з колишніми однокласниками та подругами юності. Хіба що коли хтось із них потрапляє до лікарні. В похилому віці для неї знову відкрилась перспектива заміжжя, хоча і обмежена. В окрузі чимало дівців, які не проти знайти собі пару. Зазвичай вони віддають перевагу жінкам, які мають досвід сімейного життя, але не оминають і тих, у кого хороша робота. Щоправда, Робін усім дала зрозуміти, що заміж не збирається. Люди, які знають її із юних років, стверджують, що ніколи і не збиралась. Тому й живе старою дівою. Дехто підозрює в ній лесбійські нахили, які настільки пригнічені оточенням, що вона і сама їх не усвідомлює. Кого тільки не заносить тепер у їхні краї. З деякими із приїжджих вона зійшлася на коротке. Дехто живе парами, хоч і не одружений. Є люди родом із Індії та Єгипту, з Філіппін, із Кореї. Старий уклад змінився, продукти нині доступні, які завгодно. У погожу неділю можна посидіти на виставлених на тротуар столиках, замовити якусь дивовижну каву і послухати дзвін не замислюючись про богослужіння. На березі озера тепер не побачиш залізних складів. Уздовж озера на цілу милю тягнеться дерев'яна підлога для прогулянок. Створено хорове та театральне товариство. Робін бере активну участь у діяльності театрального товариства, хоча на сцену виходить дедалі рідше. Декілька років тому вона виконала роль геде Геблер, на загальну думку, п'єса була неприємна. Але Робін приймали на ура. Особливо підкупило глядачів те, що вона зіграла свою повну протилежність. У наші дні багато хто почав їздити у Стретфорд. Щодо Робін, вона їздить на спектаклі до містечка Ніагара на озері. Робін помічає триліжка, що стоять навпроти ліфта. «А це що таке?» – запитує вона Карлу, чергову сестру. Це тимчасово, з сумом відповідає Карл. У порядку перекладу. Робін вішає пальто та сумочку у стіну шафу на посту за спиною чергової сестри. І Корал пояснює, що цих пацієнтів перевели із Перта. Там, каже, вона не вистачає місць. За чийсь недогляд відбулася накладка. Місцевий будинок хроніків до прийому поки не готовий а тому тих тимчасово призначили сюди. Привітатися із ними чи що? Як хочеш. Я підходила, вони не реагують. У всіх трьох ліжках високі борти піднято, хворі лежать на спині. Корал мала рацію, всі занурені у дрімоту. Дві бабусі та один старий. Робін відходить, потім повертається, розглядає старого. У нього беззубий рот, вставні щелепи, Якщо такі є, винято. Волосся ще не розгубив. Сиве, короткострижене, виснажений. Щоки валилися, але обличчя ускоронь широке. Зберігає деякі сліди владності. Як і у день їхньої останньої зустрічі – розгубленість. На обличчі стягнуті, бліді, майже сріблясті плями. Мабуть, у тих місцях, де були видалено злоякісні новоутворення. тулуб херлявий. Ноги під ковдрою ледь помітні. Але груди і плечі ще зберігають риси колишньої масивності, яка їх пам'ятала. Вона читає табличку, прикріплену до ліжка. Олександр Аджил Данило Даніел Мабуть, це його друге ім'я – Олександр. Або ж він брехав. З обережності казав їй неправду чи напівправду. Спочатку і вважай до кінця. Вона підходить до посту і звертається до чергової сестри. У нього є історія хвороби. А що, твій знайомий? Можливо. Зараз подивлюсь. Можна запросити. Терміновості немає, відповідає Робін. Коли буде хвилинка? Я так, з цікавості. Гаразд, я піду до своїх. До обов'язків Робін ходить двічі на тиждень розмовляти із кількома пацієнтами та писати звіти про те, як відбувається просвітлення свідомості після галюцинацій та депресії. Чи допомагають таблетки та яка реакція на відвідування рідних та близьких. У цьому відділенні вона працює давно, із 70-х років, коли у практику відправили утримання психіатричних хворих поблизу будинку. Багато хто надходить сюди повторно. Робін пройшла курси перекваліфікації отримавши право працювати з подібними пацієнтами, але у будь-якому разі це не чуже. Її потягнуло до такої діяльності після повернення зі Стретфорда, коли вона не додивилася, як вам це сподобається. У її житті все ж таки відбулася деяка зміна, хоч і не така, якої вона очікувала. Містера рая вона залишила наостанок. На нього зазвичай йде багато часу. Робін не завжди може приділити йому стільки уваги, скільки він хоче, тому що повинна зважати на потреби інших пацієнтів теж. Сьогодні ж завдяки правильно підібраним медикаментам у них помітне поліпшення. І вони здебільшого вибачаються за заподіяний клопіт. І тільки містер Рей, який вважає, що його внесок у відкриття ДНК досі неоцінений і винагороджений. Рвей метає із приводу листа Джеймсу Водсону, або, як він висловлюється, Джиму. «Лист, який я відправив Джиму», – твердить він. «Я ж не божевільний, щоб надіслати такий лист, не залишивши собі копії. Але вчора переглянув усі папки. І що ви думаєте?» «Ні, скажіть, що ви думаєте?» «Краще ви мені скажіть», – каже Робін. «Його там немає!» «Ні, і все. Його викрали. Можливо, просто загубився? Я пошукаю. Нічого дивного. Потрібно було давно поставити на цьому хрест. Я борюся проти великих хлопчиків. А хто перемагає у такій боротьбі? Скажіть мені правду. Ні, скажіть. Мені краще відступити?» «Ну, рішення повинні ухвалити ви самі. Тільки ви». Він починає вкотре перераховувати подробиці своїх пригод. За професію він невчений, а землемір, але, мабуть, усе життя цікавився здобутками науково-технічного прогресу. Всі відомості, які він їй повідомляє, і навіть написані тупим олівцем схеми, безумовно вірні, тільки історія про те, як його обдурили, незграбна, передбачувана і швидше за все підчерпана із фільмів та телесеріалів. Але їй подобається слухати ту частину, де він описує, як спіраль розплітається і два ланцюжки розходяться у бік. Він зображається з такою витонченістю руху, так шанобливо. Кожен ланцюжок йде власним накресленим шляхом і подвоюється за власною програмою. Він і сам любить цю частину розчулює її до сліз. Робін щоразу дякує йому за роз'яснення і мріє, щоб на цьому він і зупинився, але не так то було. Проте вона вважає, що він іде на виправлення. І якщо він починає докопуватися до причини несправедливості, зациклюється на вкраденому листі, це ймовірно означає, що він іде на виправлення. При найменшому потуранні при найменшому перемиканні уваги він міг би закохатися в неї. Подібні історії траплялися з нею двічі. Обидва пацієнти були одружені. Але це не завадило їй із ними переспати після виписки. Щоправда, на той час почуття якось змістились. Чоловіки виявили подяку, а вона виявила добру волю. Обох чоловіків переслідувала, запізніла ностальгія. Ні, вона про це не шкодує. Тепер у неї взагалі мало що може викликати жаль. Не власне інтимне життя, це точно. Нехай не впорядковане, потайливе, але загалом цілком задовільне. Зусилля, які Робін докладала для того, щоб зберегти таємницю, навряд чи були гостро необхідні. Судячи з того, скільки всього про неї говорили, причому нові знайомі – виявляли таку ж уїдливість і непоінформованість, як і ті, з ким вона зналася багато років тому. Корал простягнула її роздруківку. «Усього нічого», – каже вона. Робін дякує, складає листок і відносить його до сумочки, що висить у стінній шафі. Їй не хочеться це читати при сторонніх, але чекати немає сил. Вона йде до кімнати відпочинку, яка раніше називалася кімнатою молитви. Там нікого зараз немає. Аджі Олександр, рід, 3 липня 1924 року, у селі Біловичі, Йославія, Імігрував до Канади 29 травня 1962 року на запрошення брата Данила Аджіча. Громадянина Канади. Народження 3 липня 1924 року. Село Біловичі. Олександр Аджич прожив із братом Данилом аж до смерті останнього, що настала 7 вересня 1995 року. Поміщений до психоневрологічного інтернату у місті Перт. 25 вересня. 1995 року, де проживає до теперішнього часу. Олександр Аджич, ймовірно, є глухонімим від народження або внаслідок інфекційного захворювання, перенесеного в ранньому дитинстві. Спеціальний навчальний заклад не відвідував, коефіцієнт розумового розвитку невідомий. Здобув спеціальність годинникаря, мовою жестів не володіє. Цілком залежний від брата. Інших емоційних уподобань немає. Неконтактний, апатія, відсутність апетиту. Часом напади агресії, зниження загального тонусу у зв'язку із поміщенням у стаціонар. Неймовірно, брати, близнюки. Робін хоче показати цей лист комусь, якійсь авторитетній людині. Це абсурд, у голові не вкладається. Проте Шекспір мав її підготувати. У Шекспіра близнюки постійно виявляються джерелом непорозумінь та бід. Засіб для досягнення мети. Ось що це таке, хитрощі. А наприкінці кожна загадка отримує відповідь. Всі каверзи прощаються. Справжнє кохання або їх подоба розгортається із новою силою. А кого обдурили, той із пристойності мовчить. На той раз він, мабуть, вийшов у справах, зовсім ненадовго, щоб не залишати брата без нагляду. Дверця та ширма, судячи з усього, були зачинені на гачок, адже ж Робін навіть не спробувала їх штовхнути. Мабуть, брат наказав йому замкнути на гачок і нікому не відчиняти, а сам пішов вигулювати Юнону. Робін ще здивувалась, що їй назустріч не вибігла Юнона. Якби вона прийшла трохи раніше, трохи пізніше, досидіти б до кінця вистави чи зовсім не ходити до театру. Не було чого чепуритись. А що ж потім? Як би вони справлялись? Він з Олександром, вона з Джоаною. Судячи з того, як повівся Олександр, він не терпів жодного вторнення, жодних змін. І Джоанна, звісно ж, була б глибоко нещасна. Не так від постійної присутності У будинку глухонімого Олександра Як від шлюбу Робін З іноземцем Зараз важко заднім числом судити Як міг скластися той день Все звалилося відразу За кілька хвилин Адже ж біда Всупереч звичаю Не підкрадається поволі, помалу Крізь зусилля, надії та втрати Але якщо правда що в цьому житті все руйнується, то нехай уже зараз. Так легше, вірно? Але не всі так вважають, собі ніхто такого не забажає, у тому числі і Робін. Навіть зараз вона чекає на свій шанс. Вона не збирається дякувати долі за такий прийом. Але врешті-решт подякує і за цей урок. Хоча б тільки за цей урок – який все залишає цілим аж до моменту легковажного вторгнення. Лишає тобі злість, але згодом зігріває рятуванням від сорому. То був інший світ, безперечно. Все одно, що світ утворений на сцені. Їхня скороминуща угода, ритуал поцілунків, наївна впевненість, що життя попливе під вітрилом задуманого. Збилася в такій справі на дюйм в один бік, на в інший – і все зникло. Дехто із пацієнтів Робін вважає, що гребені і зубні щітки повинні лежати у строгому порядку, що туфлі повинні дивитися в один бік, що одна сходинка має бути схожою на іншу. Якщо вона сама і грішить тим самим, то, мабуть, лише у питанні – Зеленої сукні. Через ту жінку у хімчисті, через хворобу дитини, вона приїхала не в тій зеленій сукні, а як же їй хочеться комусь розповісти йому Виверти Еліс Монро.